le client de l'entreprise. D'accord. Et ce matin, je suis allé et puis, donc, on tenis, eta Goizuntan gina intzan egungo hizbezalak askik eta sarrean ikusten dira langileak metalepikatzen ari xaru moaekin. A côté d'eux, disons une vingtaine de mètres, ils gaz. Eta metalekutxa horietan izaiten aldira gaz da, olio eta berze. Unzalaz, denak kutsagabetuak dira, bainan ondoan badira gaza botoilake, oksigena edo azetileena. <mantan> Uste txalumo pindar bat joan dela, gaza hori eta zapartatu direla. Berbada, odiak handeatuak ziren eta gaza isurtzen aizen, sulotu dira eta zapartatu. Arrazoin hori ikusten dut bakarrik. Leherketa jaundia izan da, hemen deik hogoi kilometrotarat entzundutana. Zaten 20 kilometr.